Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az SBP Systems Kft. támogatta Tessék jönni, elnök úr! Én azt kérdeztem Mesterezi Attilától, hogy lehet -e a hallgatóknak kérdezni? Azt, kérdez, azt írta vissza, hogy ha az nekem jobb, de én azt gondolom, hogy nem nekem jobb, hanem mindannyiunknak jobb. Én azt szeretném. Én nem Ahogy szer... neked jobb. Ahogy, igen, igen. Én nem azt akarom, hogy Mesterházi Attila innen jó hangulattal távozzon. Én azt szeretném, hogyha úgy távozna innen, mint amit mi, önök és én ebben a sorrendben szeretnének tudatni vele arról, ami neki valószínűleg a családja után a második, vagy harmadik legfontosabb. Valószínűleg ezt ilyet televel senki nem kérdezett, de ez egy baromság is. Ugye itt hívom fel szíves figyelmét Mesterházinak, hogy hál' Istennek ő sosem mondott még olyat egyetlen gyerekének sem, mint én, aki ugye megkérdezte tőlem, hogy szeretene, és azt mondta, hogy legalább annyira, mint a munkám, ami egy egészen borzasztó mondat, függetlenül attól, hogy a munkám örülhetnek neki, de a lányom nem. És felidézném azt a nem kellemes pillanatot, amikor én ugye lehetővé tettem, hogy a Szigetvári Viktorral folytatott beszélgetés folyamán igaz, hogy akkor az már javában zajlott, és önök telefonáltak, most már nem telefonál, senki de telefonáljanak, és ott egy olyan szituáció jött létre, ahol úgy gondolt a Szigetvári Viktor, hogy egy generált ellenszélben működik, és emiatt ő megsértődött, tehát én nem azt szeretném, hogyha újabb embert haragítanék magamra adott esetben Kovács László és Szigetvári Viktor után, függetlenül, hogy Kovás Lászlóról még nem tudjuk, hogy megharagudott-e, de elvileg megtehette. Uh... A dolognak az a lényege, hogy ha magamra hagynak, én szándékosan nem fogom magamra har haragítani a mesterházit, de szeretnék egy olyan légkört teremteni, amiben azt kérdezem tőle, hogy ő biztos, hogy egy ilyen msp nek akar-e az elnöke lenni, és ebben csak mérsékeltem van benne a választási kudarc. 353, 94, 51, ne felejtsék, hogy amikor legutóbb itt volt, akkor valójában párt dologról egyáltalán nem kérdezték, szerintem 10 kérdésből 9 adózási kérdésekkel volt kapcsolatos. Akarnak-e segíteni, vagy vágjok bele én? 353 94 először. Másodszor? Senki többet? Jó, ja, hát menetközben is megtertik. Um, jó reggelt! Jó reggel. Volt egy összeállítás, ami avval volt kapcsolatos, hogy valójában az elmeszként mostani helyzetét, Magyar Szociális Topáta, a szocialista párt a Kejencsi vendégemesterházi attila a párt elnök egyben frakcióvezetőjében semmi változás nem történt a választások után, de van egy hallgató, reménykedjünk benne hogy olyat kérdez, ami után azt lehet folytatni a beszélgetést. Lisztes lesz fel a fejhallgató. Ja, bocsánat. Jó reggelt. Jó reggelt. kívánok! Azon a kérdésem az elnök úrhoz, hogy mik azok az egészen radikális változtatások a pártban, ami. A, ami meg, meg, ö, ö, aminek a, a, a létrehozása vagy irányítása után ez még egy egyáltalán egy létező politikai erő tud maradni Magyarországon. Ön egy szimpatizás, egy érdeklődő, egy magyar állampolgár. Érdeklődő vagyok. Hány éves? 44. Hát két irány, kettő két, két, két témaköré csoportosítanám. Az egyik a, egy ilyen szerkezeti strukturális változás, a másik a tartalmi értelemszerűen. A strukturálisra úgy értem, hogy bővíteni kell a, a, a lefedettségünket, tehát egyszerűen el kell indulni a kisebb települések irányába is, hiszen nagyon régóta uralkodó stratégia volt az MSZP-ben az, hogy e, igazából a nagyobb városok azok, amelyek a mi bázisaink, tehát elég ezekre koncentrálni, mert ott a szavazott többség vagy a szavazott többlet az kompenzálni tudja a kisebb településeken elvesztett szavazatokat. Ez hát most kiderült a választásokon, hogy úgy alakították át a körzeteket hogy egyszerűen a kisebb településekről származó szavazatvesztés, azt, azt nem tudták ezek a modernizációs központok ellensúlyozni. Illetőleg az, hogy a választók kerületekhez kell igazítani szerintem a, a saját belső logisztikánkat és, és ö, felépítésünket. A mi ami ennél sokkal fontosabb az, az pedig az, hogy jobban meg kell érteni a társadalomban zajló ö, folyamatokat, jobban oda kell figyelni arra, hogy ö, értsük, hogy mi van az emberek fejében valójában nem csak az alapján, hogy mi az, amit feltételezünk, illetőleg, hogy az érzelmi politizálása sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és nem a, nem a szimbolikus. Ha engem hallgatott volna a ezért fejlődés azt is, és ötkezben, amit az amit az előbb mondtál, arra lehet, hogy a Schiffer azt mondaná, hogy bullshit, mert az olyan, mint nyitni a vidék felé. Tehát, hogy megérteni de, az emberek nem, problémáit. Nem, nem, nem mondom, hogy. Hát, bocsánat, de nem, nem teljesen minden én azt, mondom, hogy megérteni, hogy mi van az emberek fejében, nem az emberek problémáit. De a hajra ami ugye ami úgy nem. nem, nem, nem. létre? Ez szerintem teljesen tévedés. A, a... De hogy, létezik, hogy nem hogy eddig nem hallottatok? Ezen egy kicsit bonyolultabb ez a történet, hiszen mondok egy nagyon egyszerű példát, amért kaptam már kritikát is, de Hideget akkor is egy jó, jó példa szerintem a pálinka főzés. Igen. E, ugye a pálinka főzésnél tudjuk azt, hogy az Európai Uniónak a szabályai ez nem illeszkedik Igen. a magyar szabályozás. Az Orbánik mégis végigcsinálták, tud a legelején is, hogy ezt el fogja az európai e, illetékes szerv. Mégis végigcsinálták. És tulajdonképpen mi azt mondtuk végig ebben, hogy el se kéne kezdeni, mert úgyis elkaszálják a végén. Ez képest az Orvánék azt mondták, hogy elkezdjük, úgyis elkaszálják a végén, de közben el tudja játszani azt a szerepet, hogy lámő akarta, de Brüsszel pedig nem engedte e, a, a magyar kormánynak. És én azt gondolom, hogy ebben érteni kell, hogy a pálinka főzés az még egy tradicionális magyar tevékenység sok családba, Mit nem értettetek az, hogy másképpen gondolkodnak erről az intézkedésről az emberek, nem úgy gondolkodnak róla, hogy felesleges belefogni, mert Brüsszel úgyis elkaszálja, tehát akkor meg minek csináljuk, hanem úgy gondolkodtak hogy ez egy jó kezdeményezés, hát, hogyha meg lehet oldani valahogy, vagy addig is nyerünk a éven keresztül. Maradjon egy konkrét példára erre, például, de mikor jött erre? És hogyan? Hát ugye a választási eredmény döbbentett rá, mert de az nagyon. a nagyon szóval. Nem, nem, hát most egy példát mondtam erre. Jó, de mégis erre hogy Úgyhogy Úgy, hogy volt egy csomó praktikus javaslatunk az ott esetben az ország olyan problémáira, amit mindenhol hallasz, amivel te foglalkoztál, más műsorokban mindenhol foglalkoztál. Lényeg, Borodjuk a pálinka a Nem, most nem tudom. Példaként mondom, a főzés. De még egy, egy konkrétum. Hogyan jöttél arra rá, hogy abban rossz üzenetet adtatok a népnek? A Ö, amikor üzenetet? egyszerűen Brüsszel, Brüsszel azt mondta, hogy ez nem jó, és akkor kellett volna írjunk egy, mi is egy ilyen sajtóközleményt, vagy nem tudom micsodát, egy bejegyzést, hogy mi mit gondolunk erről, és jött az a sablonos eddig is megszokott válasz, hogy Lám Orbán már hány pofont beszedett Brüsszelbe, még hány kell neki, hogy rájöjjön. De mi kellett ahhoz, hogy rá, arra, hogy ez így nem jó. Hát a választási veresség. Tehát csak a párinka fűzés és a választás eredmény között húztál egy egyenest? Nem. Akkor valamit nem értek. Önök értek? Azt látom. Nem. Azt, nem. Épp azt mondom, hogy ez egy olyan példa, amivel próbálom plastikusabbá tenni. A lényeg, az, a lényeg az, hogy Eh, az, hogy az emberek hogyan tekintenek egy kormányzati döntés, és mi politikusok okay, racionálisan, okay, hogyan hogy ítéljük megértse, ezt a meg? A bálinka főzés most hirtelen pozitív lett, vagy negatív maradt, mint döntés, hogy lehet 50 literig szabadon, adózás nélkül ilyet izélni? Ogyan, szakmailag ma is lehet ellene érvelni simán, de az emberek nem szakmailag érveltek ellene, nem azt mondták, hogy ez egy jó dolog nekik, hogy 50 literig tudnak saját magukat. Oké, okay, van, Én azt kérdezem önöktől, de az Isten áldja meg magukat, telefonáljanak. Értik-e azt, amit a mester mondtak? De befejezhetem a mondatot? Nem, a ne, értékelő ne, ne, ne, ne, amit mondok, ne. vagy a hallgatókból sem. Mindegy, nézzé Tehát magyarul, te legalább nézel engem. Tehát pontosan azt akarom mondani, hogy vannak olyan társadalmi folyamatok, amiket szerintem mi félre ismertünk, vagy nem jól mértünkben, be, és éppen ezért mondtam azt, hogy az érzelmi elköteleződés az látható módon sokkal erősebb és fontosabb az emberek számára, mint pusztán a racionalitás. Tehát az, hogy van -e egy probléma, is megoldom, vagy van rá egy pragmatikus válasz, az kevésbé elköteleződése alkalmassá teszi az adott programot, vagy egy pártot, vagy szimpatikussá, mint ugyanúgy igaz az, hogyha nincs egy története, egy sztoria az adott pártnak, hanem csak programpontjai vannak, akkor egészen biztosan ez is nehezebbé teszi. Ez. Tehát én azt mondom, hogy van egy ilyen szerkezeti, ami kevésbé fontos feladat, és van egy sokkal fontosabb, egy tartalmi dolog. Amiben pontosabban kell érteni a folyamatokat. Értéke, egyetértedek, e Mesterházi Atilával, illetőleg akarják-e első alkalommal április 6 választások után értékelni az MSZP szerepét? Pontosabban mondva, egy kommentárt fűzni ahhoz, hogy miért született az az eredmény, ami született, beleértve, hogy döglött oroszlánban nem rovunk, hozzátéve, hogy a magyar szociálista párt nem döglött oroszlán. Halló? Önnek kívánok! Önnek Hallgatom a, a beszélgetésüket Mesterházi úrral. Érteni vélem azt, amit ezen a példán keresztül próbál érzékeltetni, csak nem tudom, hogy ebből milyen következtetés lehet levonni. Tehát, hogyha az a következtetés, hogy a Fidesznek az a kommunikációs stratégiája, hogy eleve lehetetlen dolgokat próbál elhitetni a választókkal, hogy az lehetséges, majd amikor bebizonyosodik, hogy az valóban nem volt lehetséges, akkor mutogat egy külső erőre, most például az Unióra, de mutogathat az Alkotmánybíróságra és számtalan más olyan uh, szereplőre, akivel ezt megteszi, akkor ezzel, hogy lehet versenyrekelni, hogy ugyanebb... Egy, egy, egy dolgot kihagy. Egy... Az a kérdés, hogy önnek személy szerint a pálinkafőzés, mint olyan, mennyire fontos, hiszen itt nem egyszerűen arról van szó, hogy kiállnak a pálinkafőzés, főzésben, hanem az, hogy egy olyan dolog mellett állnak ki, ami sok embernek fontos. Önnek fontos? Igen. Szerintem, itt nem a pálinka a kulcskérdés, ez most egy kiragadós példa. Ennek az, az analógiájára számtalan más példát uh -huh. lehetne mondani. Itt az a lényeg, hogy a Fidesz eljátszik egy kommunikációs szerepet, ahol olyan ügyeket arról fel, amikkel ő maga is tudja, hogy egyébként nem racionálisak, nem lehetségesek, nem valóságosak hosszú távon, de mégis úgy kommunikálja, hogy ő megpróbálja. Oké, okay, akkor azt az egy mondatot mondja, ami a kérdés. A kérdésem az, hogy erre akkor az az MSZP válasza, hogy ugyanezt kell csinálni, csak még jobban, ahogy a Fidesz, tehát akkor ezzel nagyon rossz irányba vissza. Tehát ez a kérdésem, hogy akkor ebből milyen következtetéssel jut okay. az MSZP. Oké, okay, erre van. Működik. Szerintem érthető. Puszán, ez szerintem helyes a kérdés, és szerintem jól fogja meg a lényegét a kérdező, hogy ugye mindig a megoldást tesz, a diagnózissal kezdjük. Tehát, hogy mi az, ami, ami el, el lett rontva, vagy mi az, ami, ami nem működött, és az miért nem működött, és utána lehet ahhoz képes jó megoldást találni. Én pont amellett érvelnék, hogy nem ugyanazt kell csinálni természetesen, mert már van egy párt a Fidesz, és az egész jól kimunkálta ezt, meg jól működik ez a mechanizmusa, hanem ha értjük pontosan, hogy ez a társadalom fejébe, az emberek fejébe hogyan képeződik uh -huh. le egy ilyen történet, akkor ehhez képes kell egy megoldást adni, mondok akkor erre egy példát, kezdeményezni kell Brüsszelben az, hogy változzon a nem tudom milyen szabályozás ezzel kapcsolatban. És akkor ez egy teljesen másik út, ami lehet, hogy oda vezet el, hogy effektíve tényleg lehet Magyarországon hosszú távon is pálinkát főzni, mert mondjuk nemzeti tradicionális hagyományoknak minősül, ami alapján azt lehet mondani, hogy ezt de elfogadja de. Okay. az Unió például, volt ilyen a Mákos Guba, nem tudom, emlékszel ha márnél a példánál maradunk, hogy legyen egy kaja is mellé, hogy ugye azt is a Mák de miatt de nem, de nem az Unió äh, tiltó akarta tenni, aztán sikerült elérni azt, hogy, hogy mégsem semmi történt, és van számos ilyen nem csak Magyarországon, más európai országokban is. Györeget! Györeget, az a kérdésem, és a versenyszférában dolgozom már elég régóta, hogy lehet az, hogy, hogy a választás pillanatában, illetve az eredmények pillanatában lépődjünk meg a bizonyos dolgokon. Tehát szó volt arról, uh -huh. hogy társuk tudálták a választási, uh, uh, mi volt az a körzet, hogy nem tudom már, minek hívják Meg ez a, úgy, fogadta, úgy fogadja a nép az MSZP-nek különböző értékek és... Mm, pillanat most gyorsan végig gondolom még alaposabban, hogy, hogy tehát az, hogy nincs előtte egy, egy, egy tesztemnek, vagy nincs, nincs, egy, nincs, egy, nincs, egy, nincs egy kutatás, vagy nincs egy, nincs egy, egy, egy, egy futtatott, futtatott olyan, olyan előzetes értékelés, amikből kiderülhetne, hogy valamiben jó úton haladunk, valamiben teljesen rosszul van. Dehogy nem. Sőt, hogyha megnézzük a közönkutatásokat kutatásokat előtte, mindig azt mondta, hogy esélytelenek vagyunk. <kül> tehát nem, nem született egyetlen egy olyan cikk sem vagy elemzés, ami nem azt mutatta, hogy a Fidesznek hatalmas előnye van. De ezt tudom, hogy így nehéz talán kívülről érteni, de lélektanilag nagyon nehéz, <coughs> bocsánat, úgy lelkesíteni az aktivistákat, a jelölteket, hogyha azt mondjuk nekik folyamatosan, hogy nézzetek meg a közénkutatásokat, nagyon rosszul állunk, semmi esélyünk nincs arra, hogy nyerjünk adott esetben, vagy csak minimális esély van rá. Tehát egy picit a választási kampány az mindig farkasvakságot is hoz minden politikai párt számára, tehát ez egy más hangulatban zajló, tehát mi magunk is tudtuk természetesen, hogy nem egy-nulla a, a győzelmi a mi számunkra. Tehát magyarul számoltunk mi is a választási vereséget, tehát ami a végeredményt jelenti. Csak így nagyon nehéz kampányon is lelkesíteni, hogyha folyamatosan ezzel az üzenettel kampányol az ember. A másik, hogy természetesen volt egy-két felmérés, nagyon érdekes, hogy azokat a témaköröket, amiket adott esetben, mi a, a, a konkrét programokban megfogalmaztunk, azok voltak azok a problémák, amelyek a legnagyobb gondként szerepeltek a felmérések alapján a magyar emberek életében, az egészségtől a munkahelyen át, a, a, a fizetésekig és sok minden más. Csak ezek a, és erre utaltam az előbb, hogy az érzelmi azonosulás nem teremtette az meg, hogy mondjuk radikálisan csökkentjük a várólistáknak a hosszát, vagy 100 forint lesz a, a minimálbér. Nem, nem alakult ez a program egy, egy olyan történetté, ami egy ilyen kvázi világképet rajzol ki, egy egyszerűen érthető világképet rajzol az emberek elé. 353, 94, 51 nem fogok így utólag visszalűnni, vagy nem nagyobb mértékben a kelleténél, de hát nehéz volt érzelmileg azonosulni egy kentaurral. Az mi? Hát a Kenta Uramis. Hát ami, ami, aminek az egyik része a szocialista párt, a másik része a Demokratikus Koalíció, a harmadik része a szolidaritás, a negyedik része az együtt, PM, kormányváltók a nevése se tudja az ember. Ezzel én abból adódóan, mert meg akartam adni neked azt a lehetőséget, hogy ne egyfolytában mohácsik kelljen visszamenni, megtettem, de amikor legutóbb négy szemközt találkoztunk, azt mondtam, hogy no, more, soha többet, és azt is megbántam, hogy akkor megtettem független attól, hogy fegyelmezetten megtettem. De hogy abba hogyan lehetett belemenni, azt sose fogom megérteni, miközben értettem az indoklásodat. Ö, én És még egy dolog, ahogy most egymásról beszéltek, nekik, tehát ahogy, ahogy azt mondja a Bajnai vagy a Gyurcsány, talán te a legkevésbé, de ez akkor se szerencsés. Tehát ahogy, ahogy egymásról beszélnek az emberek, azt mondom, hogy egy hónap se telt el, és most hallgassam a Bajnai Gordont, akit én egyébként nagyra tartok, múltkor hosszan beszélgetett velem, semmilyen sértődés nincs bennem, hogy ő itt nem beszél, és nincs bennem irítség, hogy a Kálmán Olgánál pedig kinyitja a száját, legyenek egymásé Forever. De hát a szó átvit amit a te társaságodon kívül mondok, ki hányok? Én szerintem tőle nem tudsz idézni ilyet. Én ezt tudatosan nem dobálom visszafelé, úgymond a, a villámokat, vagy, a, vagy, a, vagy bármilyen kritikát, mert közösen eldöntöttük, hogy így indulunk. Közösen dölt el az is, hogy eléggé későn jött létre ez az együttműködés. Ha ez egy évvel korábban történik, akkor egy csomó ilyen kérdés, amit fölteszel. jó csak szeretném picit értelmezni. Okay. Tehát ha, akkor egy csomó ilyen kérdés lehet, hogy nem kellene, vagy nem lehetne föltenni utólagébként helyesen, hogy, hogy ez, ez ne, nem tűnt egy eléggé egységes valamivé. Tehát az embereknek a fejben nem az tudok, is azonosul. Nem csak az azonosulás, mert volt, a esetleg tudott vele érzelmileg azonosulni, De ettől függetlenül még aki tudott, ő is azt mondja, hogy hát nem, nem tűnt annyira egységesnek ez az egész, az előtte levő viták, ugye hitelenné tették azt, hogy mi hirtelen megszerettük egymást, még akkor is, hogy hát azért mint minden munkában vannak azért érdekek is, és nem csak szerelem, és az ugyanilyen jó minőségű tudatot esetben lenni, mint, mint az érzelmeken alapuló, sőt esetleg még talán hosszabban tartó is. De most ez részletkérés, mert nem, nem hozta meg az eredményt, ez teljesen egyértelmű. Tehát egészen biztos az egyik oldalról bent lehet az, hogy későn jött létre egy ilyen típusú együttműködés. A másik pedig az, hogy az azt megelőző egy évben az a sok vita torzsalkodás, ami volt, egyszer hiteltelenítette az utólagos vagy későbbi összefogás, és valóban e sokakat érzelmileg is távol tartott. Akár nem ment el szavazni, de otthon maradt, és ezáltal tulajdonképpen hozzájárult a választási és eredményhez. Igen, csak felmerül az, hogy az önkormányzati választásokon megint együtt, és én azt mondom, hogy nem tudok, mit Mi azt mondtuk az önkormányzati választáson, hogy nem lesz országos megállapodás, együttműködés lesz, mert értelemszerűen, hogyha ugyanarra a szavazóbázisra négyen hajtanak, mint most az európai parlamenti választásokon, ott biztos, hogy nehezebb jó eredményt elérni. Ettől függetlenül mi azt mondtuk, hogy van együttműködés, de nem a régi partnerekkel, vagy nem csak velük így pontos a, a fogalmazás, és ott helyben kell mindenle eldönteni, hogy az önkormányzati választásokon kivel, milyen formában kell együttműködni. reggelt. Jó reggelt kívánok, Kovács Sándorni vagyok. Ön, amikor megjött Amerikából, azt mondta, hogy a, a, az elnök ígért önnek segítséget a választási kampányban, meg összejött ez a segítségnyújtás önöknek? Köszönöm szépen. Talán már má máshogy fogalmaztam, mert ott sajnos nem tudtam találkozni a, a, az elnökkel, bár biztos az egy... Történelmi dolog lett volna. E, igazából e, ilyen segítséget nem is kértünk és nem is kaptunk, hiszen ez Magyarország dolga, tehát a magyar választók tudják elrendezni ezt a e, kérdést, a magyar állampolgárok tudnak e, szavazni és változást elérni. Sajnos most ez nem történt meg. Úgyhogy ugyanaz a rendszer fog a következő négy évben is. Az érzelmi azonosulással egy olyan húrt pengedtél meg, amiről én 7 és 8 óra között beszéltem, tehát minthogyha összebeszéltünk volna, már pedig tartok tőle, hogy ez nem így történt, és hogy előtte nem meséltem el neked, hogy miről fog szólni a műsor, a barátunk kérdezte, de neki sem mondtam meg. Szerinted ezzel a mostani msp vel ma 2014. május 15-én csütörtökön, Másképp lehet -e azonosulni, mint az április hatodikaival, aival különös tekintettel arra, hogy ez nem hetek kérdése, de mégis egyszer csak eljön az a pillanat, amikor nem én, hanem pártbérításaid, de sokkal fontosabb, saját magadnak felteszed azt a kérdést, hogy önmagában jó-e az, hogyha te vagy a második legnagyobb párt, mert te nem azért vagy az elnöke, hogy te a második legnagyobb pártnak legyél az elnöke. Azonosuljanak az emberek érzelmileg és racionálisan egyaránt. Hát úgy van, hogy nem elegend tudtak azonosulni vele. De hogyan lehet azonosulni azzal a párttal, és most csak azokat a történeteket, amiket nem is értek, és az elmúlt idők történései... Ugye Ron Werber azt mondja, hogy hát némileg az életkorával van összefüggésben az, hogy ő kinyitja a száját. Egyébként nem is nagyon értem, mert ugye elvileg a ti szerződésekben valami hallgatási klauzulának kéne lenni. Tehát az, hogy egy tanácsadó üzen egy másik kampányszakembernek, az szerintem maga a nonsense egyetlen dolgot leszámítva, hogyha ez egyébként egy tervezett dolog és a, a kampány része, de egyelőre nem így tűnik. Itt most éppen a farok csóvája? Pont azért, amit mondasz, én nem kommentálom ezeket. De attól még van? Ettől függetlenül nem kommentálom. Én ezt értem, de ha a fiorvos nem beszél arról, ami az osztályon van, attól még az osztályon levő betegek kérdezik egymást. Így van. És ez egy jó hozzáállás? Nézd, tehát vannak dolgok, amik szerintem nem arra valók, hogy az ember nyilvánosság előtt kommentálja. Tehát az, hogy egy kampány tanácsadó a nyilvánosság előtt megszól, és most a konkrét ügytől el, elvonatkoztatok, tehát nem erről az esetről szó, szerintem az a lehetetlen kategória. Tehát ugye, a, arról szól az egész, arról a bizalmi viszonyról, hogy valaki e, dolgozik -e a megbízójának, ott részt vesz ennek a különböző stratégiák megtervezésében, ezáltal műhelytitkokat és különböző e, taktikai elemeket is e, hogy mondjam, megismer, Ebben vannak persze sokszor viták, meg sokszor egyértelmű, közös, konszenzusos stratégiák és döntések. Ha ebben valaki úgy, hogy elkezd visszamutogatni, hogy lám én akkor ezt mondtam, és közben máshogy döntöttek, vagy fordítva, most mindegy, hogy milyen ügyről van szó, akkor szerintem a saját szakmájának, mond el, vagy a saját szakmájának a szabályaival ellentétesen cselekszik. Most ez igaz rám is, hogy ha én elkezdem ezt boncolgatni, akkor semmire nem megyek, mint pusztán úgy, hogy gördítem tovább azt az ügyet. Ami, ami szerintem nem vezet sehová se, egy ezért, nem akarom, ezért nem akarom, hogy mondjam, ezt jobban kergetni. Tök, tök. Jó, oké, okay. egyfelől értem, másfelől nem értem, de oké. Okay. Azt kérdezem, hogy akkor Monál Zsolt személyénél maradva, amikor téged a hírtévé vagy a Közszolgálati televízió, ami majdnem olyan, mint a Hír TV elnézést, kérdez arról, hogy mit gondolsz te, Molnár Zsolt Kossuth szerepéről, és te nem hárítod el, és nem mondod azt, hogy neked erről nincs véleményed, hanem azt mondod, hogy te erről már korábban tudtál. Jött eszembe, mit tudtál már te erről korábban? Hát, hogy megjelentek a 168 órában ezek a képek. De, de erről te mikor tudtál? Akkor? Hát nem. De hogy is, hát tudom. Kampányba, vagy valamit tehát egy éve, és a fogalma nincs, hogy mikor. De ezek ugyanolyan eltett dolgok, mint ahogy egyébként a Rogán lakását meg lehetett volna, a lakástörténetét meg lehet támadni, és most valójában azon van a vita, hogy ki mit vett elő a tresorból. Szerintem nem, nem ugyanolyan, tehát ez egy nyilvánosan megjelent történet volt, tehát beszámolt róla a magyar sajtó akkor, és mivel az otthon egyik szereplő közben közéleti szereplővé vált, ez teljesen normális, hogy ilyenkor a, a közéleti szereplő az a szervezetét arról, hogy van egy ilyen ügy, nincs hozzá. Fotó van. Igen, hát így értem, tehát, hogy amit ki tudnak ellenünk használni ott, esetben, hogyha akarják. Hát ez meg is történt. Ugye a jobbikos alelnököt választottak meg a parlamentbe, aki korábban büntetett előéletű volt, mi ezt nem támogattuk, az illetőnek volt skinhead múltja is. Inétről kezdve természetes a Fidesznek jó jött ez a történet, hogy rát akarjanak el, és nem arról beszélgetünk ma, tegnap, tegnap előtt, meg az előtti hetekben, hogy hogy lehet esne ide a Tamásból a Fidesz és a Jobbik szavazatával parlamenti alelnököt csinálni, nem, hogy 17 évesen mit csinálta az MSZT Jó, beszélsz, Budapesti de, elnöke. De ez ugyanaz, mint Simon Gábor története, amitől nem lehetett látni az április 6 választás. Most éppen Molnázsről történetétől, egyebek között nem így lehet látni a május 25-eit. Érzelmileg hogyan azonosuljak azzal a párttal, amelyik nem tudja exkavátorokkal ezeket a történeteket eltakarítani hát, maga előtt. Hogy, mert hogy a, nem így működik a rendszer. Ahhoz az kellene, hogy legyen egy olyan média, amelyik ellen tud tartani ennek a, ennek a nyomásnak. És a jobbik, aminek alig volt médiája, aznak hogy sikerült? A jobbiknak volt médiája, tehát ha megné, teljesen. Nem lehet összekeverni, bocsánat. De az értelmezni kell azt is, hogy kik a jobbik szavazóinak a többsége, meg hogyan alakult ki ez a szavazói kör. A jobbik mindig sokkal volt, Interneten, kisebb településeken, tehát nem, ezt így nem lehet összevetni És az internetes esetben. jelenlétetek az akkor még nem lehetett összevetni? Az rendkívül sokat erősödött. Hát ma a, a, a Facebookon, az, az online médiában az MSZP az elmúlt egy évben olyat erősödött, amit ami, már szakmailag értem ezt, amit én magam sem gondoltam. Tehát én azt gondolom, hogy abban pont egy jó, jó folyamatot sikerült végigvinnünk, ami előrébb vitte az ügyet. De hát és ezek arról szólnak, hogy van egy erőset, azt tessék érteni, van egy nagyon erős média, jobboldali média túlsúly a mai magyar médiában. Ez a média egymásra épül, tehát szinergikus hatásokat tud elérni. Azaz, az egyik fölkapja a témát, a másik tovább viszi, a harmadik is ráhivatkozik, visszahivatkozva, Tehát föl van építve egy teljes gépezet, ami adott esetben arra is képes, hogy nem létező valóságot hosszú távon tartson. Ez történt a választásokban, vagy ügyeket olyan platon tartson, hogy szokták mondani, tehát az érdeklődés középpontjába. Ebbe besegít a, a köztelevízió értelemszerűen. Sajnos, tehát magyarul ezzel az eszközrendszerrel mi nem rendelkeztünk. Mi azt gondoltuk is, ez volt a másik tévedés egyébként, Stratégiai tévedés, hogy mi azt gondoltuk, hogy az ajtótól ajtóig való kampány, tehát ez a lábbal verjük meg a Fideszt, és a Facebook meg az internet, az egyszerűen ellensúlyozni tudja a, nem tudom, a Kossuth rádiót meg az m hogy nagyon leegyszerűsítsem a, a, a képet. És kiderült, hogy nem tudja ellensúlyozni Magyarországon, mi még nem vagyunk. Amerika hiába van 5 millió, több mint 5 millió Facebook használó, hiába magasabb most már jóval az internet elterjedése, mégsem tudja, a mi szavazói körünkben nem tudja ö, ö, teljes mértékben ellensúlyozni. Hát egyrészt kell folytatni természetesen a, a, ezeket az internetes eszközöket. Úgymond fegyveré kell alak, alakítani idézőelbe, hogyha a szabad így fogalmazok, tehát kommunikációs ö, ö, fegyverré. Másik oldalról pedig erősíteni kell azt a, azt a médiát, ami, ami jelenleg még létezik ellenzéki médiaformában. Ez, ne, ez nem a mi, mi oldalunkról mondjam, kell csak, hogy induljon, mert mi ezt csak inputot tudunk adni. A másik oldalról is kell azért az a felismerés talán, hogy egy elképesztő körülmények között dolgozik a magyar média is, elkép, már az ellenzéki média, és elképesztő körülmények között dolgozik ilyen értelemben az ellenzék is, hiszen a médiával úgy szúrnak, nem a média törvényel elsősorban az, az csak az egyik része volt, a másik az, hogy kiforrásilag kiszállítják ezeket az orgánokat. Ja, ez, ez ügyben nálam egyszerre vagy jó és rossz helye, mert ugye én az ellenzéki média része vagyok, de saját egyéni tapasztalataim révén maga az ellenzéki médiából olyan nagyon sokkal nem kötnék szövetséget, hogy egy másik kérdés, hogy, hogy ez kölcsönös. És ez az az a jobboldali egység, ami van, az nem egy pozitívum, de kétségtelen, hogy azzal több lehet, többet lehet elérni, mint a töredezett népszabadság, népszava, klubrádió e és ATV vonallal, és azért nem említem magamat, nem mások sem említenek, így aztán magamat lényegtől. Én megtartom. ezzel nem vitatkozok félértés nehezség, tehát abszolút igazad van. Én csak itt egy én, ezt, írtam én ezt értem, mind. de ezzel valamit kezdeni kell, mert ez a baloldali értelműség, és ezt a mondatot nem fejezem be. De hogy egy módszertani tanácsot adjak nekem, hiszen volt arról a ketőnk között szó, sose tagadtam, hogy kommunikációs tanácsadásként, bár azt a kommunikációs tanácsadásként túlzás lenne feltüntetni, inkább egy egy egy, egy, egy, egy szünetben való edzői beszélgetés a csapattal, vagy segédedzői beszélgetés amire januárban sor került és ami azt mutatta, hogy az MSZP képviselőjelöltje egyébként teljesen normális és potenciális jelöltek, tehát nem arról van szó hogy meg annyi nyomi ötlábú hülye gyerek van ott szóval Ugye az, hogy Hoppá Péter megáll talán a drávaszálló előtt, így hívják, nem tudom, Harkányban, ahol most Puklászló és a többiek vannak, ott szerintem valakinek oda kellett volna mellé állni, de leginkább neked. Tehát épp tét, például azt gondol, hogy ne új hely István látogassa meg ma ezt a csapatot, hanem te. Mert ugye Puklászló elmondta azt, hogy itt egyáltalán nem akarnak egy másik pártot tervezni, bár a Pides ezt akarja nyomni, de nagy valószínűséggel ennek semmi oka nincsen. Azért, nem, azért mondom, hogy nagy valószínűséggel, mert a Puklászlóval való beszélgetés és mert nem fogom itt idézni, és itt Puklászló nem beszélt, de az, hogy most ott 2014 májusában összegyűlnek a kiesettek, akikben csalódás van, akik közül megannyian elég szomorúan fogalmaztak meg és e, hát a bicskát kinyitva e, konkrétan is az én zsebemben átvitt vagy fordítva ellened Szekeres Imre, Juhász Ferenc Lampert Mónika e, Puklászló szerintem nem tartozott ezek közé szerintem ott neked lenne a helyed e, amiben azok a sértődött emberek akik egyébként képesek kigyóddékát kiabálni ellene és az MSP ellen valamelyest megértőbbek legyenek beleért vagy nem neked kellett volna egy ilyen kibeszélő tartani é. Szen, van az, aki, a, aki azért új pártot akar fél rétésre Tehát pont ha már őt szóba hoztad, ő a hogy be kell csukni az MSZP-t, föl kell számolni, be kell olvasztani egy nagyobb egységbe, és egy új pártot kell létrehozni. Én ezzel például nem értek egyet. Szerintem ez hülyeség. Tehát ha az MSZP nincs, ha nincs ez a Brent, ha nincs ez a, a szekfő, akkor kérem számotuk saját magunkat. Orbán Viktor adott esetben, többször tette erre már próbálkozást, akkor se hagytuk, neki se hagytuk, hát másnak se fogjuk hagyni azt, hogy úgy gondolja, hogy, hogy felszámolja és becsukja az MSZP-t. Tehát van, van ezek szerint jövő képben is különbség, én nem osztom ezt a, ezt a nézetet, az msp t kell úgy alakítani értelmeszerűen, hogy, hogy vonzóba alternatíva legyen, és aztán majd a választok eldöntik később, hogy ez sikerült-e. Nézd, mi, tehát pszichológialag is érteni kell ezt a helyzetet. Egy EP kampányba vagyunk bent, eh, innétről kezdve szerintem jobb lenne, hogyha arra tudnánk uh -huh. koncentrálni egyébként, hogy a választókat valahogy megszólítsuk, nem pedig a párt belügyeivel, mindig amikor az MSP a párt belügyeivel foglalkozik a médiában, akkor mindig veszít most a szónak, nem feltétlen szavazat, hanem akár más értelmében. Tehát magyarul mi arra büszkék voltunk az elmúlt négy évben, hogy kevés ilyen ügyünk került ki a médiában. Amióta a választások lezajlottak, azóta kiszivárogtatnak, azóta a tanácsokat adnak újságíróknak, hogy mit csináljanak, hogyan, persze név nélkül, és azóta tényleg felerősödtek ezek aki ki a Facebookon, ki máshol írja meg, és nem párt fórumon vagy rendezvényen, ahonnan ennek helye van. Szerintem ez nem jó. Szerintem ez akkor se jó, hogyha most azt gondolják, hogy azért mondom, mert engem kritizálnak. Nem, nyugodtan lehet kritizálni, nem mentem számos olyan helyre a már pártban különböző rendezvényekre, ahol már csináltak az ott mint hibákat, problémákat soroltak, de közösen kerestük a megoldást. Tehát ez teljesen természetes dolog. De hogy emberek úgy gondolják, az LP választási kampány során, ők megengedhetik maguknak azt, hogy nem nekem, hanem a közösségnek ártsanak azáltal, hogy ne arra koncentráljunk, ami a dolgunk, a máválasztóra, meg hogy a saját programunkra, meg a jelöltjeinkre, hanem belügyekkel foglalkozzanak, az szerintem tévedés egyszerűen. Ez tö még legitim, de szerintem tévedés. Ez meg hadd legyen az én véleményem ott. A... Tehát magyarul nekem Értettem. nem az a dolgom, hogy ott legyek, hanem az a dolgom, hogy kampányoljak. Ma például Sopronba fogok kampányolni, mert én meg azt szeretném, hogyha minél jobb eredményt érnénk el, az MSP következő a... megmérettetésén, meg a pártok következő megmérettetésén. Tehát szerintem nem az a tévedés, is, hogy én nem megyek oda bocsánat, hanem hogy most van ez a megbeszélés. Azt szerintem egy tévedés. Később, bármikor nyugodtan lehetett érte, volna. Én ezt ilyen. is értem az érzelmi azonosulás <gül> és az ezzel kapcsolatos kommunikáció kapcsán vetettem föl, de az időre miatt ezt most hosszabban nem kezdem. Meg nem akarnám elrontani a, a szórakozására, nem biztos, hogy ott az én. Hogy nagy szimpatizásai vannak többségében, tehát értem én azt az emberi szituációt, aki valaki valamiért mérges, rosszul éli meg, véget ért egy korszaka az életébe, adott esetben az imént említett személyek, ugye 24-25 éve az MSZP-nek a meghatározó politikusai voltak ezek 1990 óta, és most ők nem kerültek be az országgyűlésbe, igen, ebben nekem van szerepem, ez nagyon sok konfliktussal járt az elmúlt években is, és most ezt, ezt egészen biztosan kapom vissza ezeket a konfliktusokat más formában, de ettől függetlenül én szerintem nem illennék jó, a legjegyesebb vendégé emiatt. Hosszú van ez rendezendő, nem, nekem kell Kovás Lászlóval rendezni, nem is sikerült. Azt kérdezem, tudod, hogy a Jokai utcai székházon van-e Európa Parlament, vagy Európai Uniós zászló? Hát most fejből nem mondom meg, de belül mindenhol van, azt tudom, hogy még az szerinten, én szobámban szerinten is szerinten van. most ki kéne rakni. M a megnézem, ha nincs és még egy kérdést akarok föltenni, nem azt állítom, hogy a legfontosabb. Mennyire reménykedhet az a néhány tucat hallgató, aki bennünket figyel, hogy a jövő héten is megtisztelsz bennünket? Ez csak attól függ, igen, hogy éppen a jövő héten egész minden nap vidéken töltöm az időt, de szerintem a reggeli órát ha megmondod, megnézem egy percet, hogyha várszak, hogy gyorsan lecsekolom a naptárat, ha be tudok lépni, igen, be tudok lépni, egy perc, ez 22-e. Ugye? Már nem szerintem tudok reggel jönni. Jó, akkor maradjunk abban, hogy... is írom, jó? jó, és akkor nem fogom, nem, nem fogom más tervezni arra a pillantra. Volt már olyan, hogy be volt írva. Volt, de... ez igaz, ez igaz. Én Jó, mondjam. akkor azt a kérdés, hogy Fodor Gábornak hogy sikerült az ötödik helyre kerülni, ezt most nem teszem föl. Legyen a jövő héten is, van hát, jó téma, jó? Nem, nem, figyelj, azt kérdezem tőled, akkor egy kérdésem van. Azt mondjad meg nekem, hogy most, egy ilyen beszélgetés után, ugyanakkor a 25-i Európai Uniós választás előtt, Mit érzékelsz? Tud-e érdemben változtatni a százalékos eredményén az MSZP az a parlamenti választáshoz képest? Hát a parlamenti választáson nem tudjuk, hogy az MSP külön mennyit Igazad van. Igazad, a... igaz... igazad van. Igazad van, akkor avval a korrekcióval, amivel te most értél. Igen, pontatlan volt a kérdés. Hát ugye ez attól függ, hogy úgy számoljuk, hogy összeadjuk el most külön induló pártokat, hiszen most a együtt is meg a DK. Akkor azt kérdezem történt, hogy milyenek a benyomások most? Vegyesek, vegyesek a benyomások, ráadásul szerintem ahogy nézem a felmérésekbe, sokkal többen ígérik a részvételüket az Európai Parlamenti választás, hogy jól emlékszem 60% fölötti részvételt ígértek, vagy mondtak az emberek úgymond a választásokra. Én ennek, ha fel lesz, akkor, akkor már jól, jól, jól, ö, ö, hogy mondjam, jól, jó sokan mentek el szavazni bocsát, hogy itt a sok szót használom, egy 30%-os részvételet, Tehát ezért, az, ezért az adatokat is egészen óvatosan kell ö, kezelni, mert egy 60%-os részvételnél egy számadat más, mint egy 30%-os részvételnél. Nagyon szépen köszönöm, akkor abban a reményben, hogy a jövő héten Igen is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lekísérem az utcaérre. És most, Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő: Fiala János. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Dronelli Péter vonal vonalban elszállt a hiány, ebből megszorítás lesz. A tervezett is hiány 97%-át ért el a kormány az első négy hónapban. A Nemzőgazdasági Minisztérium egyebek mellett a pedagógusok béremelését, az önkormányzatok adósságának átvallalását és az előrehozott kifizetéseket okolja. Pár hónap múlva jöhet a megszorítás, ha jöhet. Um, mit tudunk... Erről, hogy a költségvetési hiány 97%-át érte el a kormány az első négy hónapban. Egyáltalán ez a szám mit jelez egy outsider számára, mint én? Ő, nem sokat. Azért hogy számorra sem sokat, mert egy költségvetési szakértő, de hogy egy költségvetésről azt kell tudni, hogy egész van egy ilyen szezonális lefutása és az első, ezzel az első fél évben, az első hét hónapban össze szokott jönni a hiánynak a majdnem száz százaléka, hanem száz. És a második fél év az sokkal erősebb, akkor a társági nyeresség adónak egy nagy része a második fél évben folyik be, az mindig segíti a költségvetés, tehát mindig van egy ilyen szezonalitás benne, és hát még azt kell tudni, hogy, hogy, a, hogy ugye az változ, folyamatosan változnak, miféle szabályok az a elmúlt. Évek mindig is így volt, de ugye most is a Fidesz kormány, a kormány alatt, ezért a, változik már az ilyen adózási, meg, meg kifizetés is a többi, változik a hiány lefutás, Úgyhogy őszintén szóval abból, hogy most, most négy hónap alatt jött ilyen hosszú, ilyen nagy szám össze, ilyen sok következet, és nem mondok le belőle, bár lehet, hogy már van korrekcióra sor kerül. De hát, akkor kérem szépen a matematikustól azt, hogy milyen összefüggésben van, a költségvetési hiány azzal, hogy uh, ugyanakkor a GDP 2,9 százalékos hiánya tartandó. Hogyan viszonyul egymáshoz a 97 és a 2,9? Hát ugye a 2,9 a cél, ezek szerint összejött 97 a ennek, tehát ez 2,9 0,97 bár igazság, hogy... Ezt így kell kiszámolni? Ezt nagyjából így kell kiszámolni, igen. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a 2.97-nek érkeztünk a határára. Hát igen, igen, igen. A határára metodikailag nem teljesen azonos fogalmakról van szó, mert az a hiánycél, amit megszélzünk, az egy olyan módon van számolva, amit igazából akkor lehet teljes métében kiszámolni, amikor az összes pénzügyi folyamat lezajlott az évben. Általában az adott naptári évet követő márciusban állnak össze a végéges számok. Ilyenkor a központi költségvetésnek a, a cash alapú hiányát szokták nézni, ami egyébként a teljes hiánynak a túlnyomó része, és arra szokták ezt, hogy, hogy most hány százalékán állunk a célnak. Viszonylag erősen együtt mozog a fő hiány számmal, de nem teljesen ugyanazokról a fogalmakról van szó. Ha most vizsgáznom, kéne valószínűleg felvenném ezt a szöveget, és valami hangmodulátorral mondanám el, mert minden mondatot értek, de nem állítanám, hogy az egészet pontosan értem, de valószínűleg benne van a hiba, de ilyen nem először fordul elő. Ugyanakkor azt kérdezem tőled, hogy a költségvetésnek, itt előttem van egy puska, nem tagadom, ugye minden évben van különböző mértékű tartaléka, ez a tartalék, valamint a költségvetési hiány milyen viszonyban ö, vannak ö, egymással? A költségvetésben szokott olyan tartalék, amit előre nem látható kiadásokra. Van-e jelentősége annak, hogy ezt a tartalékot milyen mértékben képzeli a kormány? Ugye azt írja itt az előttem lévő puska, hogy még tavaly 600 milliárdos költségvetési tartalékkal vágott neki az évnek a addig idére csak 200 milliárdot terveztek be. Tehát akkor, amikor egyébként e, e, azt mondják, hogy jaj-jaj, akkor a 97%-hoz hozzáteszik még ezt a 200 milliárdot is, ami ugye harmada a tavainak, e, és hogy ennek mekkora jelentősége van, kérdezem immáron tőled puska kettő. A költségvetési tartalékot az egyrészt tudom, nem, nem rázható kiadásokat teszik félre, mondjuk ilyen, hogyha árvíz van, vagy ilyesmi, és arra kell állami kiadásokat ö, ö, eszközölni. Illetve arra is szokták, hogy ez az, amiből mindenféle ilyen jó kiadást lehet csinálni, ha egyébként a költségvetési hiány magában teljesült, Tehát azt lehet mondani, hogy <kül> ha teljesül a hiány, és nincsen <kül> rendkívüli esemény, akkor kifizetik a tartalékot, ha meg... Ha nem teljesülő hiány, akkor igyekszik az költségvetési tartalék az egy kész pénz, vagy az egy, az egy fekete luk? Nem, az egy kiadási tétel, tehát az egy, az egy, ö, egy hivatkozási alap, amire te elkölthetsz pénzt. Az, hogy 400 milliárd van két év költségvetésében, és az a különbség a két tartalék között, ennek a jelentősége mi, és ha igen, akkor az mi? Hát ez a költségvetési tervezésnél használják, hogyha ha úgy látják, hogy a bevételek és a kiadások között azért elég feszített a, a viszony, és nincs nagy mozgástér, akkor kicsi ez a tartalék. Ha úgy látják, hogy a, hogy a bevételek eléggé ö, nagyok a, a normál kiadásokhoz képest, akkor beleteszik ezt a tartalékot. Nyilván minél nagyobb tartalékot tesznek be, annál jobban tudják kezelni azt, hogyha véletlenül a bevételi oldal, az nem úgy teljesül, ahogy kellene. Az én lakásomban legalább van két hőmérő kint, ezek nagyjából ugyanazt mutatják, bár van különbség, ha éppen az egyik egy süti, a másikat nem a nap. Ezt a 97%-ot ezt hol látja a szakértő? Hát a a szakértő ezt többféle módon látja és értelmezi. Egy dolgot, egy dologokat kell ugye évbe hogy az elmúlt négy évben ugye a kezdeti ilyen maszatolástól, meg, meg nem is tudom, bénázástól eltekintve, Az alapvetően a költségvetési hiánynak a tartása az egy ilyen, ilyen szent céllá vált. E, hát részint tartása, részint csökkentése volt a szent cél. Hát igen, tehát a költségvetési hiány csökkentése és a céloknak aztán a megtartása, tehát hogy mindenki... de a Magyar Nemzeti Bankban van egy hűmérő, amelyik minden nap mutatja, hogy ma 96, holnap 97, holnap után még 88. Ez nem a Nemzeti Bankban, hanem a, hanem a a tudom, pénzügyminisztériumban, NGM-ben, illetve hát a kincstár tartja számon ezeket a... De ezt így naponta, vagy hogyan? Akár naponta is lehet, de én nem tudom, ez ezt sose láttam belülről, de a kincstár, egy időben még a pénzügyminisztérium, aztán, most nem néztem már viszonylag régóta, de aztán a kincstár közölte havi rendszerességgel a, egy meghatározott sémában, egy Excel táblában, hogy hogyan jöttek a bevételek és a kiadások pénzforgalmi alapon hogyan teljesülnek. Figyelni, persze. Egy másik újság azt írja, hogy a Franklin Templeton Investments, az egyik legnagyobb amerikai befektetési alap, folyamatosan növeli az ukrán államadóság felvásárlását. Jelenleg mintegy 43%-át birtokolja. A magyar költségvetés adósságának 12,2%-a felett rendelkezett decemberben ugyanez a Templeton, amivel kapcsolatban, a közelmúltban azt olvastam, hogy ugyanakkor e, a megbízók között számosan aggódnak e, amiatt, hogy ez egy jó politika-e. Végül is az, hogy birtokolja az ukrán államadósságnak e, ilyen mértékét 43%-át egy olyan gazdasági és belpolitikai helyzetben, mint ami most van, az neked mit fejez ki? Mert én azt gondolnám, hogy az, aki ezt csinálja, az vagy Tud valamit, vagy hülye? Ez olyan, mint ez. A, a az a vicc eszembe a lóról, hogy nem van ez csak bátor. Igen, ezt, ezt akartam más módon fogalmazni, igen. Őszintén szóval itt ugye két, két, két lehetőség van. Az egyik az, hogy a, hogy a templetonnak valami, ugye, mint, mint, mint, mint, mint nagy szereplőnek, nagy befektetőnek, ugye, valamilyen szinten Ukrajna pénzügyi stabilitásáért is felelőssé vált mostanra a templeton. Mert hát nyilván az sok ügyfél, akit belángattak a saját termékeikbe. Ugye kérdés az, hogy a templeton van-e valami olyan információja, ilyen félig-meddig bizalmas, ami, ami azt sugalja neki, hogy, hogy azokat azt a, a kötvényeknek az ellenértékét valaki mindenképpen visszafogja fizetni, hát, vagy az ukrán állam, vagy a... Azt a... tudjuk, vagy azt nem tudjuk, hogy ezek a kötvények hány százalékon kamatoznak? Hát ha lenne most Urumberg előttem, akkor tudnám. Értem. Ö, a, ugye a kérdés az, hogy, tehát, hogy ő, ő, neki van-e valami fajta ilyen belső. De a belső hangod mit sugár, csak van neki, vagy egy bátorló? Hát ugye azt kell tudni, hogy a templotonnál nagyon korán arra tette fel a logság hogy Ukrainában, minden rendben lesz, ez még azért. Erről már beszéltünk az... nem is egyszer. Igen, a majdon, meg azért, hogy a majdonnon elkezdődött volna a hajcihő. és akkor utána ugye két lehetősége van. Ö három. Az egyik az, hogy nem csinál semmit, és imádkozik, hogy minden rendben lesz. A második az, hogy mint az őrült, elkezd kiszorni a pozícióit, és rá tud dönteni a piacon, hogy ő, ő igen meg vele, hanem az. a harmadik, hogy növeli. A harmadik pedig az, hogy 19-re a alapokat húzogatni, és ha ezt teszi, és, és akkor ez a kérdés, hogy van-e valamifajta olyan, olyan, olyan megalapozott véleménye, és nem azt mondom, hogy ez bel belső információ, mert ugye az törvénytelen, de mondjuk van-e olyan fajta Határozott véleménye, kapott -e olyan impressziót eh, mindenféle beszélgetésekből, illetve elemzői találkozókból, amiből az derül ki, hogy ha az ukrán állam nem fizeti ki, mert nem lesz rá pénze, akkor majd kifizeti neki eh, az IMF vagy, a, vagy a, az amerikai nagybácsi. Ugye azt kell tudni, hogy ők, ők ezt úgy kezdték el ezt az egész történetet, hogy még a. Még, Azelőtt, hogy a Janukovics hozta volna azt, az el, azt a döntést, hogy már pedig ő akkor inkább ezt az EU-s közeledést megállítja, és inkább az Oroszország felé fordul eh, politikai, gazdaság és pénzügyi segítségért, ő akkor kezdett venni, és akkor ugye kiderült, hogy akkor a, a Ukrajna ezt az egész EU-közeledést, ezt felfüggeszti, és akkor az, az oroszoktól jön a pénz, akkor ugye úgy tűnt, hogy, hogy a Templetonnak a, Fogadással az jó sikerül, hiszen ha az nem, akkor majd az oroszok kifizetik. És akkor utána elszabadultak az indulatok, és ugye teljesen más helyzet állt elő. És hát most valami miatt úgy gondolja, hogy akkor még, még olcsóbb, és akkor még jobban érdemes várni. Akkor ezek szerint nem az orosz nagybácsi fogja szerintem kifizetni, hanem majd az európai. De hát ez egy jó kérdés, mert én nem tudom, hogy ezzel... Ez a olyan, olyan magasságokban történő döntéshozatal amivel ami a magamfajta álló nem nagyon lát nem tudom, hogy ez. Nagyon rossz kérdést teszek föl, nagyon rossz kérdéseket szoktam föltenni. Ez mennyiben hasonlít egy kínai gazdasági léggömbre, vagy mit szoktatok ti mondani? Nem léggömböt, hanem, hanem szapan buborék. Buborék? De milyen buborék képződés ez, ha egyáltalán jó kifejezést használtam? Ez nem, ez nem buborék. Ez, ez, itt egyszerűen arról van szó, hogy valaki beragadt egy, egy ilyen speciális pozícióba, most erről vagy van valamifajta véleménye, amivel, amivel sok teljesen más információ vannak erről, mint nekünk, vagy pedig, vagy pedig... Jó, de ennek a csődje az, az, az egy elég nagy fa, a sok mind ráesik. Mm, az az igazság, hogy szerintem az, az, hogy, az hogy Ukrajna nem, esetleg nem fizet, azért az ember olyan, olyan nagyon nagy meglepetés. Nem azt mondom, hogy ez a Oké, okay, rendben van, de hogy én a egyik kisbefektetője vagyok, akkor én nem kapok frászkülös tekintettel arra, hogy az oroszok éppen most mondják azt, hogy el fogják zárni a gáz, mert három milliárd dollárral talán tartozik Ukrajna, és hogy aztán, mert hogy különböző csövek vannak, én ezen sem ismerem ki magam, de most nem lesz olyan cső, amin jönne akármit, és semmi sem fog jönni. E, ettől én ne aggódjak, mint Templeton kisbefektető? Hát ezen azért aggódjál, mert az a gáz hozzánk is jön ugyanazon a csövön, legalábbis ez egyik azoknak a csöveknek, ahol hozzá jön a gáz, tehát hogy nem tudok, hozzánk jük-e. A lényeg az, nem tudom, a visszaki megoldása, hogy van. Igen, valóban a naftogáz az jelent. De várj, még, még ott tartunk, hogy, hogy mint a kis a kisbefektetője, ne legyek gondban akkor, hogyha az államadóságot nem fizet időben az én befektetési területem, nevezetesen Ukrajna. Akkor mi van? Hát, ha én kis kisbefektetője lennék, akkor, akkor azt mondanám, hogy hogy azért ne, ne várjuk meg, hogy mi lesz a vége, hanem ami.. Nincs Jó, de a Temploton csak akkor tud terjeszkedni, hogy egyébként a kis befektetői nem hagyják ott, nem? Vagy én ezt Ez rosszul... pontosan így van. Ez pontosan J így van. És minden kis befektető hülye. Vagy nem néznek tévét, vagy van Bloombergjük? vagy más duran eléjük, aki reggel valamit a fülükbe, hogy, hogy van ez? Hát. Ö... Mindenki 20-19-re lapot. Ugye neki lehet másfajta véleménye, illetve hát ugye van egy pénzügyi tanácsadója. Aki annak idején beszélt a templommal. És azt most, a fölhívja a telefon, akkor azt mondja, hogy Mariska néni maradjon nyugton. Hát igen, Michael házas tábugy is jobban tudja, nyilvánvalóan fizetni fog Ukrajna. Valószínűleg... Neked van abban gyakorlatod, vagy a munkatársaidnak, mert szerintem erre a kérdésre nem fogsz válaszolni, amikor valakit úgy kell nyugtatni, hogy te is közben barom ideges vagy? Én ami nyugtatni az embereket, ha balom ideges vagyok. Én elmondom, hogy ezek vannak, ezek a lehetőségek. Ha ő ezt ebben nem, él, nem tud együtt élni, akkor, akkor, akkor ne éljen. Sokkal egyszerűbb, ha elviszi a pénzét, mint hogyha ha utána jön, és akkor teljesen jogosan felháborodik, hogy mi miért mondtuk neki azt, hogy és hát te főnököd akkor nem barmol le, -e, hogy duron elé lehetél volna egy kicsit kitartó, független attól, hogy én se látnám annak az alapját? <gél> nem, azért ez, ez a volt munkahelyemen, azért ez, ez, ez nem így ment. Mindig az volt, hogy jó, próbáljuk megnyugtatni az ügyfeleket, de hogyha hogy tényleg azt látjuk, hogy ez, hogy ez, ez mondjuk egy kétirányú kockázatos. Oké, rendben van, de akkor, hogy én ezt nem értem, akkor jól teszem, ha nem értem? <gél> Á, mit? Ezt az egész temputon. a pénzt? Nem, hogy, hogy, hogy valaki mértesz Ukrajnába pénzt, működve az ember azt hallja, hogy oda, tehát hogy a kettőt beveti, akkor azt gondolja hogy ez akkor emelik a gátakat, amikor amikor árvíz van, illetve hát azért rossz példa, mert az árvíz után, aztán a helyreállításnál megpróbálják alacsony vízállásnál is ezt korrigálni, de ezt az ukrán belpolitikai helyzetet és a templon a, annak a növekedését az ember, hát én legalábbis nehezen dolgozom fel párhuzamosan, de benne van biztos, Hát meg ugye mert, ugye te meg én az ukrán belpolitikai helyzetről annyit tudunk, hogy a hírekben, meg esetleg elolvassunk el két politikai jelentést az interneten. Na most nyilvánvalóan egy ilyen temploton, szerű en, ember az oda megy, és akkor beszél mindenkivel, akivel bír, és nem csak az ukrán belpolitikát illetve, hanem hosszú európai szinten is, meg a IMF, meg a Világbank, meg a akárki, hogy vajon, ha, ha Belre van szükséges Ukrajna, azt tényleg nem fog tudni fizetni, akkor valaki a alá nyúl le valamennyi. Sok-e az, hogy 50 milliárdért vettek letelepedési kötvényt januártól április végéig, 156 letelepedési kötvény 50 milliárdért, sok vagy sem? Hát szerintem sok, mert hogyha egy euróért vesznek, az is sok. Tehát ez a letelepedési kötvény szerintem egy botrány. Mint, De, mint műfaj? Nemzetbiztonsági szempontból is, botránynak hát elköltségek is. Van igazsága, tehát azért, hogy ennek a pontos történeté ez hogyan alakul, ezt majd lehet, hogy valakivel kibeszélem. Azt kérdezem tőled, hogy te ehhez a Norvég alaptörténethez hozzá akarsz -e szólni, vagy azt inkább hanyagoljuk? Hanyagoljuk, annyira nem hogy túl sok újat tudnék hozzátenni, ha sok sok okoskodáshoz. Azt kérdezem akkor tőled, hogy csak a számtalan papíromból válogatok, hogy... Itt van ez a történet, hogy a Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az FHB tulajdonszerzését a takarékban, bár a bíróság ebben az ügyben az Alkotmánybírósághoz fordult. Mert az alaptörvénye lenne, és szerintem az alaptörvény ellenes a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló törvény, és megtiltotta a Magyar Posta tulajdonában lévő takarékban zérti részvényeket bármely személyre átruházat. Tehát itt úgy tűnik, mintha lenne két ellentétes folyamat, amelyben úgy tűnik, hogy az MMB-t nem befolyásolja az, amire a bíróság utal. Ehhez óhajtasz a kommentált hűzni, lehet ez mennyiben része a hazai bankszektor fejlődésének? A hazai bankszektor fejlődésének mindenképpen része, mert ugye egyrészt ezt a viszonylag alul hasznosított takarék szövetkezeti rendszer próbálják valamilyen formában vitalizálni, hogy ilyen bankszerű működése legyen. A maga a végrehajtás az pedig egy, egy rendkívül, központosított akarat szerint történik viszonylag jól kiszámolt menetrenddel, kidolgozott menetrenddel, amiben nagyon úgy tűnik, hogy, hogy egy nagyon gyors folyamat, nagyon szűkörű körű döntéshozatallal, és amikor valami fajta fennálló jogi keretekbe ütköz, ütközik a folyamat, amit a, a jogrendszernek a... a a, mondjuk azt, hogy a, a működtetei igyekeznek érvényesíteni, akkor utána nagyon egy ilyen, ilyen fast trackes törvénymódosítás, amivel nem nagyon kérdezik meg a, az illetékeseket, hogy, hogy pontosan az érintetteket ez pontosan olyan. Tehát, hogy ezért ebben ki van hagyva az NGM, ki van hagyva egyébként ö, ö, felügyeleti szervként az MMB is sok esetben. Tehát, hogy az állították már késztényekkel itt az MMB-t, amikor kiderült, hogy a takarékföld közötti rendszer felügyeleti jogait nem csak a felügyelet gyakorolja, hanem az integrációs szervezet is. Tehát de ha valaki szeretné megcsinálni, és megvan az erőforrása arra, hogy ezt meg is csinálja. Nézzünk Angliáig. Amíg egy új uniós tagországban az egyfőre jutó átlagjövedelem el nem egy bizonyos szintet, addig korlátoznák az onnan érkező bevándorlók bevándorló, az érkezők bevándorlását. A 2001-es keleti bűvítés tanulságai alapján teljesen más alapokra kell helyezni. Az Európai Unió új tagállamaival szembeni átmeneti munkavállás szabályozását mondta vasárnap a brit miniszterelnök, amit azt se értek, hogy most milyen átmeneti szabályozás van még belünk kapcsolatban, hol van még átmeneti. Szabályozás. Nem nagyon ismerem ezeket a külön nemzeti szabályozásokat. Ugye azért azt kell tudni, hogy a, hogy Angliát is e, munkaerőpiaci szempontból megütötte a, a helyi ingatlanpiacnak a, a, a, a lefagyása, ami, ami a válság előtt történt és a válságban történt, és azért látszik, hogy az ingatlanpiac ott se lesz olyan mértékű gazdasági húzóerő és munkahelyteremtő közeg, mint ami volt a válság előtt. Illetve ugye azért Anglia egy speciális helyzetű országa az Európai Unión belül, hiszen ugye Angliában egyébként többi-kevésbé szabad be bejárása van ö, a nemzetközösségi ö, ö, állampolgároknak, tehát hogy Angliának két ilyen, ilyen, ilyen bevándorlási, potenciális bevándorlási köre van, egyrészt az Unió, másrészt meg a nemzetközösség, és valószínűleg úgy gondolják, hogy elég a nemzetközösségi, onnan is elég sokkal jönnek, két kanál futócsarnoki. Nagyon szépen köszönjük véteni nem folytatjuk. Servusz Péter, köszönöm, köszönöm szépen. Tetsz. szia, Durali Péter hallottak. A műsort az SBP Systems Kft támogatta. Hit.